Udako bakatu den arren, Udako Euskal Unibertsitatearen lanak ez duetenik, Udako ikastaroak ezagunekin izan arren urte osoko eskaintza ere ez, ez da hainez ezaguna. Udazkeneko eskaintzaren berri hitzegiteko kurean da Mari Carmen Meñika. Egunon Marikarmen? Carmen? Egunon bai. Bueno, udazkenean sartu berria gea, baina pentsatzen dut aspalditik izango duzuela e, udazkeneko eskaintza uprest. Bai, hola izaten da, eh, udakoak eh, bueno, baindarrean dauden bitartean astengara ja udazkenekoak prestatzen, ba, udako porra tartean dauden, ez? Ba, hasi bezain ta ikasturtea, ba, abian jartzeko, ba, matrikulazio garaia. Bueno, eh, sham agian jendeak lotuko du UU, Udako Euskal Unibertsitatea udararekin e, bakarrik ze helburu dute ikastarabek udazkenekoak edo urte osoan eskaintzen dituzuenak. Bueno, eh, UEU dakizunez, eh, 2000 bat ikasturtean lortu zuen eh, ba, markezkoa jauregia, eibarren, ikastetxe nagusi bihurtu urtuzena, eta eh, orduz gerozti gure asmoa izan da, udako horretatik urte osoan zeharreko jarduerara salto egitea. Orduan, eh, badago jente bat udan posible duena, ba, gure ikastaroetara eta hurbiltzeko baina agian ba, ez zindu ba... Eh, Beste gente batek, orduan, udazkeneko ikastaroak, izaten dira, bueno, formazio ikastaroak. E, gehien bat, ba, ikusi dugu azken urteetan, ba, lanean da bilien jentea, hurbiltzen dela, gehien bat urtean zehar, orduan, ma, bat, beste, bueno, esparro batera ere, iristen gara, ez? Udakoetan, ba, gehien bat, ba, ikasleak hartzen indar dargeiago, baina urtean zehar, ba, lanean dagoen jentea da, einaundi batean, ba, eguneratzei ikastaroak eh, antolatzen ditugu, ba, bizka bat, ba, Formazioa, bako itza, bueno, bere lan esparroan eh, ba, duen eh, formazioa osatzeko. Bueno, e, Amarri Castaro antolatu itu zuen, eh? udazken untarako. Zein dira, ezkera banaka-banaka guztiak azaltzen sartuko, baina no? Bueno, Aipatuko dituk, igual, la multzoka eh, ba, errezago identifikatzeko. Badaude bi Castaro alorrean ari den eh, jendiari zuzenduta zango da Moodle 2.0-ren oinarrizko erabilera, eta bestea gurasoez ezitzaile eta aurren, aurren elkarru lehertzea, zigorra, xantaiak eta mehatzuri gabeko harremana. Badaude, beste bi ikastaro, eh, osasun arloan pazientekin eta bon, lanean ari den jendeari zuzenduta. Eta dira, seksualitatean aholkularitza egiteko jarraibideak osasun arloan, Eta bigarrena neuromuskulo eskeletikoen froa diagnostikoa. Hau pizkaba fisioterapia eta arlo horretakoi izuzentuta. Beste lau ikastaro dira ba, lan esparruan gaitasun hobeak lortzera bideratuak. Eta horren barrenean daude bileren dinamizazioa, sormena lantzeko tailerra, marketinga interneten eta e, inorekin eta ezerekin bostu gabe bizioa zure bizitza berazteko gakoak eta bukatzeko badaudedi ikastaro onu irekki direla edo interesu orokorrekoak direnak eta dira ubuntu ordenagailua modu erraz eta librean erabiltzeko eta entzun zure gorputza. E, baldago ikastaroren horren bat e, errepikatuko denik aurreko urtetako arrakasta edo ikusirik bai badaude ikastaro batzuk eh bueno, ba, eta berriro eskaini ditugunak ba bai ikastaroetan edo Nafarroko eskaintzan eta arrakasta izan dutenak eta bete egin direnak taldeetan eta hoiek berri eskaintzen ditugu eta bien artean daude ba bonoz, dinamizazioa sormen mm -hmm. alantzeko tailerra eta baita mudelena ere Bueno, ueukideokarenok ue, ue, ue, ue, ue, aspalditik badu eskaintza honen berri, ez dakit jendea animatzen ari den apuntatzeko orduan, edo bat emat beterik dagoen? Bueno, bat matrikula abiatu ganoen duela ama bostegun, eta hainbat taldetan, bueno, ba ez beteta, baina, bueno, mm -hmm. ja egisten ari gara, ehor, e, bueno, mugara, eh? ezan beharra dago talde txikiak izaten direla, normalean ama bostogai pertsonakoak, orduan, Jare batean jadanik, ba, bueno, amarramabi pertsona badaude. Orduan, bueno, ba, berena interesaduenari esango nioke, ba, bueno, bizitatzeko gure huegunea, ordukala informazio guztia eta baita matrikulatzeko aukera ere. Esango dugu, bueno, e, markezkoan direla ikastaro hauek, baina online bidezkoak bi direla, batetikan mudelene eta bestetik unbuturen ez da? Hori da. Bi ikastaro e, bueno online izango dira baina izango dituzte biek eh hasierako eta bukaerako saio presenzial bat, eh hasieran ba bueno pizka plataforma eta bueno pizka online sistema hori ba ezagutzeko, nola izango den ikastaroen eh bueno ba, egitura eta bar eta bukaeran ba valoratzeko. E, Mari Carmen krisia aitzaki hartzen dugu askotan, baina bueno gogoraturazi ba pantalla batzuk ere ematen dituzuela. Bai, bueno, badaude alde batetik, bueno, berapena, ba langile, langabetu eta ikarlentzat eta bestaldetik ba, bueno, ba, Eibarren gaudenez, ba inguruko udal batzuk, ba gu ba, bai Eibarkoa bera eta Egoibarrekoak diru laguntzak ematen dizkiete euren herritarrei. Gainontzekoetan, oberenak izango litzateke, bakoitza bueno, bere udalean galdetze. Bai, hau dira preseski ba dirazi baina bueno, baliteke ba, Gipuzkoan zehar ba beste herri ere laguntzak eman izatea. Bueno, Mari Carmen herripikatuko du orduan informazio guztia eh ze zeinen zuen ueporrialdea, bai. uekoitzauekoitzauekoitza.ue.rg hori kastaroa atalean agertzen dira, seatmeaz, bai, kastaro guztien seatasunak. Ama ba, Mari Carmen esker, milesker gaur oiartsun irratian izateagatiken eta laster arte zuei eta nahi du zuen arte